Belső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés A rádió szünet nélkül bocsánatot kér bocsánatot kell kérnünk kedves hallgatóink, mert bocsánatot kell kérnünk kedves hallgatóink, tudnék, az történt, hogy most bocsánatot kell kérnünk bocsánatot kell kérnünk bocsánatot kell kérnünk Estét kívánok. Önök a Belső közlés a Club Radio zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. A szerkesztő pályár nevében is köszönöm önöket, aki most itt is velünk a stúdióban. Ebben az adásban általában megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Vannak azonban különleges adásaink, a mai adás mindenképpen az hatványozottan, ugyanis egy Richard Gír zenekar a legjobb számait hallgatjuk meg, a nagyon izgalmas dalszövegek egyében, amelyek talán a mai Magyarország legérdekesebb szövegei, és hogy az együtteshez illően performance-ra vegyük a figurát, meghívtunk egy intermédia művészt, Mécs Miklóst, akinek nemrégiben zárult, többekkel együtt elkövetett poszt, adok kapokaliptikus kiállításába. Olyan hasonló mondatokat építettek be, mint a Richard Gir zenekarnak is a méltán híres dalszövegei, Márton Dánielnek a tollából. A gonzó adás jegyébe ezeket a különböző diskurzusokat fogjuk egy kicsit össze kapcsolni, ezért előre és utólag is elnézést kérünk, az előbb már hallott is bejelentkezés is ennek jegyébe került a struktúránkba. És akkor hallgassuk is meg, már egy számot hallottunk a Richard gere a My Horse című dalt, a következő dal, a Nincsen Sárkány itt a belső közlés, mai különleges rendbontóadásában.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 a bargó zavaraiban a virisza. Csak a bargó, akinek a bargó nyelve ne csak uram, hogy lefél, csendben, és figyelj olyan, A Richard Gere zenekar nincsen Sárkány című dalát hallottuk a stúdióban Mécs Miklós intermédő művészer és pályi Márka fogunk beszélgetni. A Richard Gere zenekar dalszövegeinek kontextusába a kísérletezésről, az avantgárdról, arról, ami van, arról, ami nincs. Elég érdekes, hogy ebben a dalban nem csak Sárkány nem volt, meg Luke, meg Anakin nem volt, hanem Tálész és Aristoteles sem, ahogy a dalban mondják, már akkor sem volt soha semmi és ehhez kapcsolhatjuk azokat a mondatokat a kiállításotokból, ahol például ezt olvashattuk, hogy váltsa álomra egy sorsú gyerek valóságát, nagyon téved, nagyon emberi dolog, illetve... Nem tanulni, nem tanulni, nem tanulni egy antileninista kiáltvány érvényébe. Elsőkörben arra kérnélek téged, Miklós, mint a Szájal és aggyal festők Világszövetségének titkára, hogy egy kicsit keretezd, illetve mutasd be ezt a kiállítást, amit létrehoztatok. Hogy hogyan kerültek be ezek a mondatok a kiállításba, amit a Fisher judith együtt csináltatok, főleg, meg másokkal? Hát sajnos a Mécs Miklós nem tudta. Én Fisher Judit vagyok, a SZAF elnöknője. Állandóan ilyen mondatok jutnak az eszünkbe, mert megyünk a metrón, és akkor látjuk, hogy váltsak valóra egy nehézsorsú gyerek álmát, és akkor rögtön eszünkbe jut, hogy miért nem váltsuk álomra egy nehézsorsú gyerek valóságát, meg Dát ilyesmi. Szerintem nagyon sok hazug narratíva vesz minket körül, és ezek a mondatok pont erre hívják fel a figyelmet. Folytatjuk hamarosan a belső közlés majd eset, Mécs Miklós képzőművészel és alter egoival. Most következzen a Richard Gere a következő dala, a Let's Dance. See you. A belső közlés majdásában továbbra is Mécs Miklós intermédia művész vendégünk, az előbb a Richard Gere a Let's Dance című számát hallottuk, Márton Dániel tollából, ahogy mondani szokás, Ebben a dalban amellett, hogy az örökké való mintájára Márton Dániel megalkotta az örökké basszót, ami után tényleg fölmerülhet a hallgatóban, hogyan lehetséges, hogy eddig nem létezett ez a kifejezés, egy politikai problémát is met a szintre emel, amikor azt énekli, hogy idézett, beütött a kápszi, most senki se náci, illetve beütött a kápszi, most mindenki náci. Egyébként ez a dal az örökké basszon kívül még egy másik őstörténeti utalást is tartalmaz, amikor azt mondja, hogy a neve talán Rebeka, de az is lehet, hogy emese oly forró a dereka, mint nagyanyám húslevese. Nyilván csak a belső meg találhatta pont ezeket a női neveket, de közben Rebeka épp a zsidó ősanya, emese pedig a magyar. Ebben a dalban ugyanakkor, meg, mintha lenne egy korai alvin és a Mókusok paródia is, ugyanis az ő első albumokon énekli a frontember, pásztor István, hogy nappal csak isza, este meg hányok én, itt viszont Arról van szó, hogy nem hányok, mert minek egyek, illetve ha nem alszom, minek ébredjek. És ugye ittül a stúdióban Mécs Miklós, aki Fisher Judit mandátumával is rendelkezik, hiszen ezt a kiállítást többen hozták létre, úgyhogy ez a, a kiállításnak azok a mondatai kapcsolódhatnak ide, melyek a kép hangzanak. A jó munka halucinogén, a rossz munka kábítószer, vannak az anonim józanok, illetve az, hogy egyik napról a harmadikra élni. Mit gondolsz erről? Nagyon tetszenek, jó is mondatok. Akkor hallgassunk meg újra egy dalt Márton Danitól, és utána majd ahhoz is társítunk a Mikitől mondatokat. Ez a dal a szabad világ. Vagy a lábújta az ötlet, az iklet, az emlék, a trippek helyet adott nekinek, és bármilyen okot megtek. Ekkiről a nekire, az a királok, kekire, szézem, takira, ha beugrik egy meg. barom vagyok, tevetek? vetek, ha viccelődök, mondj, hogy egy pap, plusz espiccel, Szabad szöveg, szabad zeneit, szabad mindenbe szólni bele, szabad világ, szabad szerelem, szabadság van. Közöny, nem tudom, de nem is érdekel. Aki másnap vermetást nem magának a a szemem, úgy az agyamat is lássa. Aki mer annál, a nábolakon át, minden egy jó, a szabad? Szabad szöveg, szabad szemek, szabad minden, szabad szabad világ, szabad szemek, szabadság van, Nincs szabad, szöveg, szabad szene, minden, az beleg, szabad szemek, szabad szemek, szabad szemek, szabad szemek, szabad szemek, szabad szabad szabad szabad szabad szabad A Richard gier szabad világ című szemét hallottuk. Talán az egyik legbravúrósabb dalszöveg hangzott most el, melyben a politikai kultúrára a kép következő kép reflektál költő köpt kifúj fúj, az horok kereszt, de talán a legérdemébb meglátás benne az, hogy becsukom a szemem, hogy az agyamat is lássa. És még Miklós is itt ül a stúdióban, <coughs> akinek a zenekarhoz nincsen köze, viszont a trafóban, nemrégiben zárult kiállításában elég hasonló szellemű mondatok szerepelnek macskaköveken végtelen számban sorjázva. Mint például sok energiát fetszölni bele, hogy megmutassam a közönyöm. És ez eléggé illeszkedik az előbb hallott dalban ahhoz a kérdéshez, hogy mi zavar a tudatlanság vagy a közöny, illetve a válaszhoz, hogy nem, tudom, de nem is érdekel. De talán az a felirata sem áll távol ettől a daltól, hogy tudatosság, tudatlanság, tiatlanság. és mennyire kívánatos is lehetne csak ugyan néha az utóbbi főleg, ha az ember ki tudja ejteni. Az is még Mécs Miki hogy a rossz pap holtik tanít. ebben a dalban is szerepel egy pap, aki azt mondja, hogy grósze spriczen, sőt Márton Dani új felfedezése, hogy a nem visszafelé, ámen. Ezt már a Fischer Jügyt rég hogy is van ez a, a, a, a stíma, hogy én istenem, jó istenem, kinyitódik már a szemem, de a tiad csukva atyám pedig, amíg ébren vagyok, addig kéne vigyáznod rám. Á, nem. Mindjárt innen folytatjuk a belső közle és mai különleges adását. Következik a Richard Girtól a következő szám, a temetés. <Színy> <Színy> Kalondra válsz, nem, nem vagyok A mindig Nem vagyok fent A Richard Gipszenek a Temetés című számot hallottuk, Márton Dani írta ezt a számot, ő most nincs itt, nem tud itt lenni egy váratlan esemény miatt, viszont a stúdióban van Mécs Miklós, intermédiuművész és váratlanul bekapcsolódott telefonon Fisher festő is, akik a trafóban nemrég zárult kiállításukon hasonló mondatokat, vagy szerintünk hasonló mondatokat írtak macska kövekre, mint amik előfordulnak, a Richard gírnak a dal szövegeibe. Igen, egy igazán kultikus Richard gere hallottunk az előbb, amely még a 80-as évek Underground számaira is vaskosan emlékeztethet minket. Legyen az akár az Európa kiadótól a mocskos idők, vagy a neurótiktól az a sor, hogy ha elhagy, nem hagyom el, ha nem hagy el, elhagyom. A végén volt még egy politikai utalás, ami az új változatában a dalnak át lett már írva, de ebben még az, az van a végén, hogy felgyújtok majd mindent, azt jó napot, de az új változatban, mert az van, hogy azt jól vagyok. Hát ennyit változott az elmúlt 9 évünk is. <gül> Mécs Mikitől pedig, illetve Fischer Jüdytől azokat a mondatokat lehetne ide emelni, a macska körmözni, a macska köveket, hogy biztos csak az élet, illetve hogy a jövőt végképp eltörölni, valamint bár csak meg. Most adnánk Luditnak lehetőséget, hogy kicsit kommentálja akár ezt az asszociációt, hogy összekapcsoljuk a dalszövegeket ezekkel a kiállítás mondatokkal, akár azt, hogy ezeknek a kiállítás mondatoknak van -e valami mögöttes intermédia kontextus. Igen, például az van a Dani a szövegeiben, hogy együtt hallunk meg, ha akarod ha nem, és itt meg az van, hogy bár csak meg, elég hasonló. Nekem egy olyan ficserű mondat jut az eszembe, hogy drágám, ha mi tényleg egyek vagyunk. Akkor kétfelé kéne menni, hogy többet lássunk. Innen folytatjuk hamarosan Mécs Miklossal és Fischer Judittal, Előtt azonban hallgassuk meg a Richard girtől a testfalát című igen, a mely amely a Márton Danielt a dalszövegírót képviseli távol létében. Még másként bifögteni, mint amikor ír, mert elküldhetsz engem melegedni a fazva. szemedben meg az enyit, mert nappal is ugyanaz van. Level lehámomba -le repül, hajtók, én nem pingom, csak csak secsúhajtok telni a föld alatt ez a szertalán egy szertalán át engedöm migot ezt talán a halán, ez a szertalán Mi megtanít élni a föld alatt Ez a szert talán, egyszer talán Átengettörni a tess. A Richard Gilzenekartal a Testfala című számot hallottuk. Stúdióban vendégünk teljes életnagyságban a Mécs Miklós Intermedia művész, és teljes hangnagyságban pedig Fisher Judit, festőművész, képzőművész, akik együtt követték el a post adok kapokaliptikus, és most már felolvasás nélkül ki tudom ezt a csodálatos szóteremtmény kiállítást. A mikrofonnál pedig Pályi Márkot és Szegő Jánost hallják. És még itt van... Illetve nincs itt, de távolról a dalai képviselik, Márton Dániel dalszövegírót, a Richard G. frontemberét, akinek a számait hallgatjuk, és amihez hasonló mondatokat írt Mécs Miklós és Fischer Judit, és most ezt a kettőt kötjük össze egy ilyen kicsit pseudo módon. Neközben mégis tótárpát szellemébe lélektől lélekig tart ez az utazás, és most idéznék az előbbi dalszövegből, hogy utána majd a kiállítás mondatait is ide citálhassuk. Értelmem a négyzeten, örömöm a köbön, nincsen végzetem, fekszem a padlókövön. Erre a képre kap ikletet a festő, ki a pokolba mászott egészen pestől. Ez is egy egészen szokatlanul valóságos helyzetleírás Márton Dánieltől, de mi még ennél is több, hogy a dalnak mondandója is van. Mégpedig az, hogy maradt egy szer, ami megtanít élni a föld alatt és átenged törni a testfalán. És ezt kötöttük össze azokkal a mondataitokkal, hogy a szemfeneke, a lélekfenekének tükre, ítélj, hogy ítéltes. Vagy azt írja Márton Dániel, hogy társaságommal a Dunaparton én voltam a Puna Patron, és ti meg azt írjettek, hogy tartsanálunk összekuporgatott péniszét. Mit gondoltok? Van ezek között, a szövegek között uh, tényleg átjárás, amit mi összekötöttünk, vagy ez miről szól? Van. Egy olyat, hogy a minden pénz szóhelyet helyett raktunk, és akkor azért nagyon jót lehet szórakozni. Van egy ilyen mondat is, Miki, nem? Mi az a Renni másik? Reményedegén van. Igen. Siker pénisz csillogás. De hát ti is tudtok ki egyáltalán, és sokkal jobb ti gyártjátok, mert akkor Bármi, amikor pénzre, eszedekbe jut valami, akkor rögtön a pénisznek kell beugrani, és akkor széprehölgi az ember magának. A, hall... a férfi központú kapitalizmus is évszázadok óta megteremtélnek a ki, ö... Meg minden. Hallgató... A háborúhoz nem kell semmi más. és is kipróbálhatják persze, ezt, persze. akarják, és akkor menjünk tovább Richard Girtől Jó ez a Pest, hasonló szövegekkel. látomásba, beverem a fejem, megy végső állomásba, has is a hasamon, elszívom mint magába, anyám leszek a saját lányomba, Jó ez az a pop, de nem megy, jó ez a pop, de nem menj. Ez a hely, senki sem atyáskodik drogoz meg, szexelj a halálodig Újra itt vagyok a mikrofon előttem Magamat már kellő képen belőttem Az illem és elkörcs Bár a múlt Köszönöm szépen, A Richard a Rio Azapest című dala után folytatjuk a mai rendhagyó és rendtartó beszélgetésünket a belső közlés mai adásába. Vendégünk Mécs Miklós képzőművész, illetve Fisher Judit festőművész. Az előbb hallott szám komoly bravóri az a rész, hogy has is a hasamon, elszívom így magában, anyám leszek a saját lányom hasában. Tőletek pedig olyan felvetéseket hozhatunk ide, mint hogy dokumentálni egy baba első bűnét, illetve a tett halála az okoskodás, a tett születése a hülyeskedés, amit a felnőtteknek szóló játékok szakértője Cserneklára, vagy bármely komoly politika elmélet is alátámaszthat. Én majdnem a test halál lett, mondtam ki egyébként véletlenül, a test halála az okoskodás azt se lett volna sokkal, hogy nagyobb hülyeség beláthatjuk. Megnéztem, hogy Miklós még ébren van-e, de úgy látom, hogy ébren van. És Judit is ébren van, meg a babája is talán. És halljuk a babának dokumentáljuk most a... Ha nem is az első bűnét, de a kommentárját. A Judit már dokumentálta. Hát most jöttem amúgy a, a Réna és a játékboltból ellopott a másra egy plüst. És be is tipogott. De ez már nem az első eset. De ez már a második ilyen lopása. De ez már a más még gőne, világ. Tehát ezek uh, nem, a való életből táplálkoznak. Most viszont, uh, hogy bemutassuk a ti mondataitok mellett a Richard Gérnek a legjobb dalszövegeit is, vagy dalait, most hallgassuk meg a Lightsaber című számot, ami nagyon kultikus szám, bár az igaz, hogy a szövegein nem lehet túl sokat gondolkodni. So good. A Richard Girzenek a Lightsaber című dalát hallottuk. A stúdióban Mécs Miklós képzőművész, és telefonon pedig Fisher Judit képzőművész. Az ő kiállításuknak a mondatait párosztatjuk, vagy párosítjuk, vagy termékenyítjük meg itt a Richard Girdal szövegekkel, illetve azoknak a különböző kommentárjaival. A Lightsaber szövegén nem lehet sokat rugózni, persze annál inkább lehet repeat-re állítani, viszont talán ráillik az arra, Mécs az a mondata, hogy egyenes tükröt tart a társadalomnak, illetve az a felvetés, hogy a szövegfelolvasó szoftver elröhögi magát. Erre kéne reagálni? Mit jelent az, hogy egyenes tükröt tart a társadalomnak, Mert az a benyomásom kicsit, hogy a Richard Gere például, aminek a zeneit hallgatjuk, eléggé olyan, azt nem <gül> tudom, hogy ti egyenes vagy görbét tartatok, de mit jelent ez, hogy egyenes hát, tükröt tart? Igazából nem mindig szoktam elgondolkozni azokon, amit a Fisher Judit kitalál. Mi a tétje annak, hogy gondolkodsz -e egy mondaton, vagy nem? Judit, ha neked van ötleted? Én szépen, mint ez ilyen szórakozás, és akkor gyűjti a mici őket, és amikor meg valamire kell, akkor így elő. Van mihez nyúlni. De ez már művészet. Hát attól függ szerintem, hogy most a trafóban mindenki bejött, mert van a trafóban van, azt gondolják művészet, hogyha ez egy kocsmában van, akkor azt gondolják, hogy csak egy jó hely. Ez olyan, hogy most elkezdtem írni ezeket a szöveg, amikor eszembe jut, itt is tele van macskakőve, amit felírhatjuk. Akkor felírom a földön lévő macskakörre, ezeket az ötleteket, akkor az most egy járók előnek, hát ha éppen művész, akkor azt gondolja, hogy ez művészet, ha éppen utces akkor azt gondolja, hogy ez egy vicces mondat, vagy azt gondolja, hogy egy faszság. Akkor most ennek a szellemébe hallgassunk egy olyan számot, amire szintén elmondható, és nagyon izgalmas, és talán az egyik legerősebb dal a Richard annak a repülőgép. Amit én, amit én, amit én, Richard G. zenekartól, hallottuk a repülőgép című dalt, Deac Edina énekelte, a stúdióban pedig vendégünk Mécs Miklós képzőművész, és a telefonban továbbra is Fischer festőművész. Ennek még kevesebbet tudunk elmondani a szövegéről, ami persze annál erősebb, az sem már a szövegtelenséghez is elérhetünk. Hogy viszonyultak a szövegtelenséghez? Ami nem tudom, hogy azonos-e Én nem jól viszonyulok a szövegtelenséghez, sőt, még a gyűlölem a No, no tithed, vagy Untyson nevű dolgoknak én mindnek címet adnék. Ideges itt vagy? Nem, nem, hát én úgy. ilyen szövegekben gondolkozok, képekbe is, de az így összefügg nekem a kettő. Vagy... Még egy beszélgetésre visszatérünk a közlés mai különleges adásában, melyben a hátteret a Richard Girzenekar zenéi és szövegei adják, az előtérben pedig Mécs Mikloser és Fischer Judittal beszélgetünk. Következzék a Richard Girtól az Éva Otthon című dal. A pugó királynő pap Éva előadásában. Az Éva Otthon című számot hallottuk a Richard Girtől, ez papéva énekelte, Márton Daniel írta, ő most nem tud itt lenni, a dalszövegei, illetve a dalai képviselik őt. Ezek a szövegek némileg elég hasonlóak Mécs Miklós és Fischer Judit mondataihoz, ami a trafóban november elején zárult kiállításukon szerepeltek, és ebben a számban ugye egy klasszikus gender problémát tárgyaló hallottunk, talán azokat a mondatokat emelhetjük ide Mikiéktől, illetve Judittól, hogy kényezteti az ördög a feleségét, vagy mióta vega lett, teljesen szója vagyunk, de talán az is ideélik még, hogy nagyságrendekkel ugyanolyanabb, vagy az, hogy munkát, kenyeret, alapjövedelmet, kenyeret. Nekem a tószkenyéről az a francia politikai bomoit hogy éhezik a nép egy ilyen kalácsot mm -hmm. egyébként, de... Van egy ilyen parafrázisi, csak nem biztos, hogy lehet, hogy a Judit azt tudja idézi, mert ő nagyon szereti. Többet? Munkát, kenyeret, kiállítást és kalácsot, filmet és croissant. Ez a kenyeret és cirkuszt. Hm, ott az is benne van, persze. Értesz, Amúgy szerintem én... ez a éve otthon a, az, ami leginkább passzol az, vagy nekem ez, a, ami egy. Itt vannak a ami, legnagyobb találkozók. Szerintem, igen, vagy ez az, ami, ilyen, ami egy annyira ilyen jó, ki van fordítva, meg ilyen nagyon találó, szerintem erre a hype-ra, ilyen, ilyen okos. Meg ami nekem még összeköti nekem egy kicsit ezeket tetszik, a különböző tetszik. dolgokat, az az angol nyelv, magyar nyelv, az idegen nyelv, az ismerős nyelv, hogyan kapcsolódik össze, hogyan indít be a szociációkat egy olyan nyelv, ami elvileg nem a mi nyelvünk, de a hangzás alapján meg hozzákat minket mondjuk magyar ö, szavakhoz, vagy ez nem tudom mennyire ilyen irodalom a tandori kemencében kisütött szövegelés a részemről, és akkor az egy ilyen belső poém volt. Az a szám pedig, amely a zárásról hallani fogunk a mindenki boldog című Richard Gildar, amelyet a koncertek végén plébekről szoktak lenyomni. Ennek most nem tudjuk meg a pontos okát, mert nincs itt már tánni, de annyiban valóban eltér a többitől a politikai tartalom van benne, amit a klubrádió hallgatóinak többsége bizonyára nem fog bánni. Azonban itt is megvan az az árnyaltság, hogy nem egy oldalnak a propagandáját próbáljon megzenésíteni, hanem egyszerre kritikus a helyzetet, és önmagával szemben is talán ezt Judit és Mikinek azzal a mondatával lehetne leírni, hogy társadalmilag eloldozott művészet elkerülendő azt a helyzetet, amit szintén Mikiek írnak, amikor a cél eszköziesíti a szentséget, de még azokat a felvetéseit, kijelentéseit is ide sorolhatjuk, hogy idézet minden nap átnevezni a szétsényi illetve rendőrállam, mentőállam, tűzoltóállam, vagy az józan itt élő képesség és az eurodiziákum. Felszabadulás erő, csak ez jut az eszembe, ez egy régi 30 éves poén. És ezzel akkor el is érkeztünk a belső közlés mai adásának a végéhez, amelyben a Richard Kivzenekar dalszövegeit mutattuk be a dalok segítségével. Márton Dániel írta ezeket a szövegeket, valamint összekötöttük ezt, és együtt mutattuk be Fisher Judit és Mécs Miklós post Adok apokaliptikus címűkjelítessen szereplő macska kövekre írt. Mondatokkal Mécs Miklós intermédia művésznek és Fischeridit festőnek köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak. A jövő héten Martonéba várja önöket a Petridi idei kitüntetjétjével, illetve a fináléba került jelöltek felolvasásaival. Most zárásul hallgassuk meg a Richard Gryzenekartól a Mindenki Boldog című számot, illetve majd a végén ismét halljuk Kornis Mihálytól is. Elnézést kérünk, amiért a magyadás pseudo sikerült. A szerkesztő pályamák és a hangmérnökök Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Akkor most ennek a jegyében meg is hallgatjuk ezt a számot. Magyarországon mindenki boldog.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 Amit mondog és el is mi, amit mondok és el is mi, amit mondog, bolarosan, mi aki bolarosan, el is amit és el is mi, amit mondog és el is amit mondok, mi feladtuk már rég, Mi feladtuk már rég, Aki előttetek áll, Öröszét vagy maradék, Mi beláttuk már rég, Mi beláttuk már rég, Hogy velünk együtt mindenki egy szemét rohadék, Minek hítsák feszemem, Higgyék el így jó nekem, Tudás boldog, abban az egész életem, Én minek tüntesek, Én minek tüntesek, Ha tüntetek a kor, Engem eltüntetek, Én, eltüntetek, én elviszek bármit, Amit mondok és elviszek bármit, Amit mondok és elviszek bármit, Amit mondok és elviszek bármit, boldog Valahol, zárunk, mindenre elég Lesz a kereset Tök mindegy, hogy nem kaptok Más csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak kevese. Én nem lázadok soha semmi, és nincsen semmi vágyam. Az országot sem hagyom, mert így szeret az állam, de mire az indítok, hogy beálltam a sorba. Látok vigyorgok, majd vigyorgok. Ne elviszek bármit, amit mondok, és elviszek bármit, amit mondtok, és elviszek bármit, amit mondok, magyar rosszálon, elviszek bármi, amit mondok, és elviszek bármilyen, amit mondok, és elviszek bármilyen, amit mondok, Magyarországon, mindenki Bocsánatot kell kérnünk kedves hallgatóink, mert bocsánatot kell kérnünk kedves hallgatóink. Tudni az történt, hogy most bocsánatot kell kérnünk, bocsánatot kell kérnünk, bocsánatot kell kérnünk. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.